Quella, sulla legge Russo e Volino che introduce una modifica della legge del 75 eh, sulle droghe credo che i punti siano due il primo che è di tipo teorico generale nel senso che inverte una tendenza storica del rapporto tra carcere e approccio terapeutico nella nei nell interventi sulla devianza sui diversi stanzioni, nel senso che storicamente dell'evoluzione delle democrazie occidentali si è sempre passato a eh, do, si sembra si è sempre fatto una separazione tra cus si giocava negli spazi democratici e delle libertà individuali tra approccio penale, cioè repressione penale e approccio terapeutico. Diciamo che La legge del 75 considerava un uh, il tossicodipendente un malato e quindi tendeva pur proibendo le droghe a ad un approccio terapeutico, un recupero di tipo terapeutico, non c'è forse una qualsiasi altra malattia, mm. al di là dell'opinione che sia che si possa avere sul fatto che sia veramente uno un malato, ma comunque eh, questo è questo l'approccio, no? e quindi si inseriva in un processo storico quello dell'approccio terapeutico sulla devianza che era iniziato che segna un punto della storia del rapporto tra carcere e devianza dalla rivoluzione francese in avanti, nel senso che come dice Foucault a un certo punto della storia del carcere, cioè a parte che lui permette che il carcere è nato in sé nel sistema capitalistico, perché prima il carcere non esisteva, esisteva non so nel diritto per cui che aveva preso la società esisteva l'agonia, esisteva la cortezza, la pena di morte, ma non c'era il concetto di pena, il concetto di pena è suddividere i reatti per un'offesa compiuta nei confronti della società in un certo numero di anni di carcere. No? Ora questo questa offesa che si chiama la funzione retributiva della pena veniva misurata sulla base dell'importanza graviato come sulla pressione con fonti dell'ordine morale di uno stato e di una società e siccome quando è nato alla sistema penale che nasceva il secolare industria e anche capitalismo fino a non esisteva questo concetto eh, la vita media di un operaio era era 30 anni la vita media di attività lavorativa era 30 anni e cioè si iniziava a lavorare intorno ai 14 anni e mediamente come nota la vita media di un lavoratore nella sua industria industriale ed edilizia era intorno ai 55 anni, quindi la sua durata di forza lavoro era qualcosa oltre i 30 anni, per cui la pena massima che si dava per il massimo reato previsto dal singolo codice penale erano 30 anni o l'ergastolo, cioè cioè era l'equivalente del tempo che avresti lavorato in funzione produttiva se fossi stato un soggetto libero, che invece vedeva trasferita in reclusione. E a scalare, quindi, ragazzi, l'omicidio eh, premeditato, che era il reato più grave, avrebbe avuto la pena di 30 anni e invece il perimetro aveva avuto di 18 e via via a scendere, per cui era tu restituivi in termini di di reclusione, di esclusione dalla società eh, un numero di anni corrispondente alla tua capacità di produrre ricchezza per la società esterna, insomma, così è nato il concetto molto eh, sinteticamente il concetto di pena, quindi è tutto legato alla concezione del dell'individuo come lavoratore, no, da disciplinare o da disciplinare. Quindi alcuni eh, ora tutto questo, facciamo sì che alcuni reati fatti da soggetti che erano riottoosi a entrare nel mondo del lavoro venivano eh, professionalmente considerati gravi proprio perché loro rifiutavano la scelta di vita esterna di essere lavoratore, no? e quindi venivano puniti particolarmente una pena più severa di quanto non fosse il danno reale apportato al diverso morale della società esterna. E allora il carcere serviva a disciplinare la forza lavoro da poi eh, avviare la fabbrica una volta liberati dal carcere. Ah, quindi c'era anche un discorso di rieducazione di, di, di reintegrazione. Questo progetto per i piccoli delinquenti, per i reati che peso già che della società della prima rivoluzione industriale si trattava di riducare i che era un passaggio strategico dalla società contadina a quella industriale, la una, una masse enormi di soggetti che venivano dalla campagna a venire alla città, alla metropoli, non erano preparati a questo no nuovo modello disciplinato nel giro della fabbrica e quindi c'erano a fare i ladroni, gli accolizzati o invece che altro, questi figli dal si davo a certa pena che aveva la funzione di rieducarli al lavoro di fabbrica, disciplina altro è subalterno e docile sotto il controllo. Poi vabbè che eh, ovviamente c'erano alcuni reati di concezione generale che riguardavano di, i diversi principi morali di una società che era diversa società e società, ma dove vabbè diciamo che l'orificio eh, prevedito col massacre era uno è più importante per cui si dava al carcere la alla vita perché non c'era retribuzione sufficiente a restituire il danno alla società di proporzione. Quello che è bizzarro in una prima fase è che i malati di mente che sono innatamente improduttivi, cioè i diversi, i pazzi, matti, venivano equiparati al carcere, no? Come se ci fosse come non era nata ancora la psichiatria senza presunta ora si pensava che costrui che non voleva andare a lavorare no? e che faceva il matto aveva un comportamento che comunque era contro la morale di sicuramente occorrente e fosse equivalente a un delinquente e per cui nel ricovero si chiamava così il carcere francese del, del pre-revoluzione francese coloro che avevano commesso dei delitti e coloro che erano morati di mente senza aver commesso dei delitti convivevano le stesse celle incatenate Professor Francesco, medico, si chiama Pinel, dice "No, eh, spezza le catene dei malati di mente", e dice "Questi non sono malati, non sono delinquenti, sono semplicemente malati di mente", e quindi li sposta in una altra istituzione totale che adesso è il concerto dei manicomi, manicomi. Eh. Allora, da un lato lui fa un gesto democratico perché separa il diverso, il disegnato psichico dal delinquente che ha offeso la società dall'altro inventa però contemporaneamente un'istituzione totale che è il manicomio e una scienza presunta che stabilisce ciò che è follia e ciò che è ragione che non è detto che sia un'otto corretta cioè lascia così tutto il problema all'origine. Quindi quando si dice l'approccio terapeutico ci si riferisce comunque a un tentativo di diversificazione dei disciplinamenti della società che è avvenuto 200 anni prima e che sia sì che si passasse dall'approccio penale che è reclusione, repressione, reclusione e rieducazione a quello terapeutico cioè questo è un delinquente e questo è un malato questo va curato e quest'altro va invece chiuso e dentro c'è mm. la, la stretta e punita e come è ovvio la storia ha dimostrato che poi il manicomio era pertanto punitivo del caccio però nelle intenzioni diciamo che la legge quindi sulla donna del 75 si inseriva in questo processo storico che privilegiava per i reati sociali e non penali l'approccio terapeutico a quello penale. Allora, cioè, questo è il malato che doveva andare in comunità, insomma, gli si riconosceva la cosa legge giornaliera, insomma, quindi perché... esisteva già nel corso di comunità terapeutiche già tantissimo. Sì, esatto. Esisteva fin da allora, ma solo che non era reso obbliga non era reso obbligatorio come alternativa della legge Leciolina tu viene come è noto fermato in rete retta la droga che è un valore ha un valore quantitativo la droga che possiedi non qualitativo e, e, e sceglierai sceglierai se eh, eh, fare alcuni mesi di carcere o invece di optare per una punita di recupero invece precedentemente c'era la possibilità di andare in galera comunque eh, per spazio nella legge del 75 e però c'era c'era cioè diciamo l'approccio più di fondo della legge era che il che un drogato era un eh, era un malato e per cui andava recuperato attraverso alcune da qui l'apertura dei dei nod dal sul cioè del metadone, gentatori di sulcio della clozina, cioè di soluzioni di sostanze statali sostitutive della droga clandestina. Cioè, praticamente non ci sono le comunità terapeutiche ma aggiustavano le comunità. Ma la comunità era una, era una moto spontaneo, non riconosciuto dalla legge, creato dal volontariato cattolico laico che offriva ai soggetti un possibile reintegro e recupero tramite un programma di di reinserimento, eh. Eh? Cioè, quella delle cioè, no, no, no tanto adesso. Eh, ma non erano non erano state riconosciute dalla legge così come sono la Resservolino come l'alternativa, l'istituzione totale carcere. Quindi eh, erano due era un era, era privato come sociale, poi l'unica l'unica alternativa prima c'era sì, il carcere per lo spaccio, ma c'erano una serie di avviamenti più o meno eh, obbligatori ai centri di prevenzione e recupero, che erano i not eh, o i centri di intervento e assistenza e qua la distribuzione del metadone qua, in alcune esperienze più radicali la distribuzione della morfina per gli, per gli orinomini particolarmente per gli orinomini però queste strutture e le comunità che esistevano fin da allora erano comunità create da dei privati che offrivano privatamente alle famiglie un programma di recupero più non discutibile appunto. però non erano inserite nella legge come un'alternativa possibile al reato Con la regge del sorrino avviene un rovesciamento, il, il, il drogato, il consumatore di sostanze stupefacenti non è più un malato, ben sì. ma bensì un delinquente, cioè la, il consumare droghe diventa un reatto penale e quindi si rovesce un principio storico nato 200 anni prima della, della, della differenziazione tra eh, approccio penale e approccio terapeutico. L'approccio terapeutico è sempre stato interpretato come un'evoluzione democratica della interpretazione della devianza, no? E invece con Roserino si torna indietro di 200 anni e cioè scusamente all'approccio penale al concetto di devianza sostanzialmente. E questo fa parte del panorama più generale di restaurazione del paese Italia, per cui si metterà in inclusione la legge sull'aborto, la legge 180 sui manicomi, cioè legislazione sui manicomi nasce eh, da un da da un, da, insomma, piuttosto semplice distinzione totale manicomiale autonomiale produce la follia, non cura la follia, visto 100 anni prima. E Basaglia dice "Non esiste la malattia mentale. Non esiste, non è che non esiste la malattia mentale, esiste un disagio mentale che non è però quello che è codificato, classificato in una scienza presunta che si chiama psichiatria", no? E allora questa scienza presunta che si chiama psichiatria serve a costruire istituzioni totali dentro le quali rinchiudere i diversi e eh, i non omologati e poi recuperarli attraverso psicofarmaci o elettroshock o comunque l'esclusione totale della società perché sono soggetti improduttivi e sono una minaccia alla morale corrente tutto questo Basaglia dice che questo è un falso storico in realtà piccoli disagi mentali se reclusi nel, nell'istituzione totale del mani, manicomio producono loro la multiplazione della follia e non la cura della follia quindi allora dice bisogna aprire le porte del manicomio dice la 1180 e poi recuperarli attraverso psicofarmaci o elettroshock e riportare i narrati di mente dentro la società e abituare la gente a realizzare la propria soggettività non attraverso l'esclusione del, del diverso, ma attraverso l'inclusione del diverso. Ora tutta la teoria populiana della diversità sta in questo concetto che le società occidentali di tipo cristiane, o si direo capitalistiche, hanno sempre realizzato il concetto di norma attraverso l'esclusione di chiunque non fosse corrispondente alla norma. Quindi la normalità diventava l'esclusione della normalità. Ma tra normalità, tra norma e antinorma, i confini sono puramente ideologici perché chi ha sto diritto, vuol dire per cui in molti 100 anni l'omosessualità verrà considerata una malattia e un reato perché non porta al concepimento e l'altro che nella morale giudica cristiana qualsiasi atto sessuale deve portare al concepimento di un bambino, no? Non, non è previsto il piacere <ride> separato dal concepimento e per cui se due uomini evidentemente o due donne che vanno all'amore non possono arrivare al concepimento e in quanto tale sono un soggetto pericoloso perché non, non, non porta alla riproduzione del vero c'è sempre un discorso legato alla produttività no, la produttività, esatto allora la famiglia è una forza produttiva sia perché produce la vita e sia perché produce il, il lavoratore amore. produce il lavoratore e se che se uno invece ad opera eh, la la il piacere del corpo per per esclusivamente legato al piacere del corpo senza un elemento produttivo diventa un elemento pericoloso. Allora di, prima in patria è considerato una malattia, la sessualità in patria viene considerato un reato. E ne, anche nella società socialista gli omosessuali vengono ricollocati in manicomio, curati psichiatricamente o esclusi o mandati nei gulag, anche non accettabili, dire scharniti. E poi molti stati e i molti stati americani eh, il l'omosessualità era un reato che porta, portava in galera, e suon meno, ma c'è fino agli anni 60 eh, finiva in galera su questo su questo. Ora, allora, tutto questo significava che si era creato un orizzonte generale che era la norma e la norma era la sovrastruttura del processo produttivo della discrevete del lavoro e chiunque non corrisponesse a quella norma era in qualche modo o uno che era portato a delinquere un altro, vuol dire un soggetto pericoloso perché usciva dalla morale corrente e tanto tale era un deviante, così devianza era associata. Ora il deviante veniva recluso dentro la l'organizzazione manicomiale. Quando sono stati aperti gli archivi dei manicomi si è scoperta ad esempio che una parte rilevante dei dei gente manicomiale erano donne e eh, le le quadri rifiutavano che ciò so io al dominio della prima patriarcale e sono parite quindi da un disagio psichico da dell'autorità paterna materna, rottura in posizione del rapporto di fidanzamento o che veniva definito o perché ah, praticavano la cesa libertà sessuale dell'uomo e questo venne definita nella categoria psichica come follia morale. E la follia morale portava in manicomio, no? Ma Fu la volta che questo che era semplicemente un gesto di ribellione contro la norma che 30 anni dopo sarebbe stato magari il movimento Beat o Hippie o underground, cioè diventandoci la appunto la controcultura della norma, né prima che venissero fuori questi movimenti sociali e eh, venivano invece eh, si trovarono isolati in una società repressiva, vennero rifusi in manicomio e quello che era una ribellione, probabilmente progressista alla norma diventava una malattia mentale, proprio che vedeva la reclusione nel manicomio, che era il manicomio funzionava la follia e non che la curava. Allora si trattava eh dopo 10 anni il manicomio in retrosedio psicofarmaci, quello che prima all'inizio era una religione privata da una diversità che uno dittore medica del mondo che ti ha messo la malattia mentale vera, che la malattia mentale era la produzione del manicomio non una una eh, viceversa, una un'istituzione per curare la la malattia stessa, quindi si rovescia Tutto questo è stato una rivoluzione culturale che ha fatto sì che poi i gay diventassero invece soggetti come gli altri, che il delinquente negli anni 70, colui che andava a rubare, fosse fosse una figura di ribelle e non una cioè tutto questo movimento della liberazione delle carceri stato, che c'è stato. In chiaro una battaglia più generale contro contro il concetto di autorità e di istituzione totale l istituzione totale quindi era la chiesa era la famiglia, era la scuola era il carcere, era la fabbrica era il manicomio, era il militare cioè tutte queste istituzioni che un soggetto sociale incontra la tutta vita, la famiglia, la scuola la fabbrica eh, l'amministrazione della giustizia e il servizio militare erano istituzioni totale il manicomio, erano istituzioni totale da combattere e da rifondare le sue concezioni le loro concezioni filosofiche e teologiche no? Allora, la società, il tentativo di guardare negli anni 70 è stato un tentativo di realizzare la propria societività attraverso l'inclusione di tutte le diversità, le diversità e non attraverso l'esclusione di tutte le diversità. Questo è un po' il concetto. E da qui siamo arrivati alla legge 180, alla legge sull'aborto, alla legge sul divorzio, al riconoscimento della nostra sessualità, comunque nella tante sessualità e, e con l'equivoco che invece sul problema delle droghe lo si considerava una devianza perché anche in una parte della cultura di sinistra si poteva pensare che la la droga è un è una come dice fondamentalmente poi il più grande teorico delle droghe di questo secolo che è William Darong è il problema delle droghe è legato al problema della felicità e la società dal capitale non produce la felicità e il soggetto cercherà di succedere la felicità attraverso il consumo di sostanze stupefacenti e finché non viene risolto il problema della felicità le droghe saranno una costante è un diritto in qualche modo della società che produce felicità, quindi sono uno strumento per abbassare il disagio sostanzialmente. Ora, ecco eh, sulla, sulla funzionalità, per esempio dell'eroina, mm. eh, cioè si è detto per anni così che l'eroina per funzionare al potere eccetera eccetera, cioè qual è eh, il passaggio tra il condizionismo di adesso per cui probabilmente si può pensare che in qualche modo l'eroina non è più così funzionale o qual è, com'è il problema? In che termini è? Questo è un problema ideologico che ha attormentato anche la generazione dell'Italia degli anni 70 che era un grande movimento di massa e per cui aveva più strumenti di analisi però io credo che ci sia una possibilità di ideologia Allora, nell'interpretazione data allora l'eroina che è una droga pesante veniva contrapposta a quelle che sono genericamente definite droghe leggeri no? cioè le droghe leggeri sono l'ascide, le la urana sono... e si faceva una differenza tra, do... tra droghe chimiche e droghe naturali allora diciamo che l'ascide e la urana sono droghe naturali sono droghe prodotte dalla natura ma lo fa, al limite lo è anche il peyote e anche molto altro diciamo che droghe produrre una... in qualche modo lo è la cocaina perché è un prodotto di una e invece l'eroina ho fatto sintetizzato in laboratorio con il resto l'acido, cioè l'SD è progetto eh sintetizzato in laboratorio, l'acido lisergico. E questo produce una contraddizione di logica molto forte perché la generazione hippie degli anni 60 non ha mai fatto differenze tra le droghe, c'avevo quelli dimetileri, quelli di Jerry Rubin, cioè di dippio, melcamina e napalm party bit italiani preso 18. Non ho notato una grande differenza sulle droghe. L'unica differenza era tra droghe pesanti e droghe leggere. Nel senso che la droga pesante in qualche modo poteva arrecare danni fisiologici più rilevanti di quanto non arrecasse la le droga leggera e ha fatto una singola differenza tra eccitanti, cioè come sono la ketamina e calmanti, no? Lo vedete che potrebbe una seconda contraddizione perché l'eroina è altrettanto un calmante di quanto non sia l'acido, non è una tranquillante, è invece la cocaina come noto ne cita tanto o l'acido è proprio cosa simile, quindi si crea una grande confusione ideologica che bisogna riportarla alle controculture, no? Alle controculture dell'epoca per capire la iscrizione erogica che poi diventerà drammatica negli anni 70. Allora, diciamo che l'origine del problema del rapporto con le droghe nelle, nelle controculture underground degli anni 60 americane, tedesche, inglesi, italiane e aveva a che fare con lo stesso e mi rendo conto che faccio un discorso storico eh, per, per, per, come premesso è un po' complicato ma non è possibile sì, andare sì, sì. diversamente aveva a che fare con lo stesso principio generale della critica del concetto di autorità che ho elencato prima perché riguarda le istruzioni totali, famiglia, scuola, chiesa, eh, stato, istituzionale, esercito, alcoglio, carcere. Quale ha a che fare con questo principio? Proprio. Cioè viene che quella generazione che passerà la storia con la generazione della rivolta esistenziale, con la rivolta esistenziale, cioè quella gli anni 50 e 60 eh quindi non una della rivolta politica, ma della rivolta esistenziale, che è cosa che me noto diversa e eh, si rende conto che l'organizzazione del capitalismo maturo nella sua fase più avanzata che in termini tecnici si chiameremo fordista taylorista è tutta verticale. È un'organizzazione tutta verticale, è basata sulla sulla gerarchia. E la gerarchia è fatta di istruzioni totali, ma è fatta anche a sinistra in forma gerarchica, cioè i partiti comunisti hanno eh, la delega o il sindacato per cui c'è una direzione verticale, piramidale a cui deleghi le rappresentanze dei tuoi interessi o della tua liderazione e chi nasce nel sistema dei partiti quindi tutta la società portista e tagliorista è una società gerarchica sia che sia un'espressione del potere sia che sia un'espressione dell'opposizione è comunque organizzata gerarchicamente ed è destinata a, a accelerare quello che viene chiamato il progresso o lo sviluppo nel senso che quindi questa funzione è quella le forze produttive e che dovremmo dilattare all'infinito la produzione di fabbriche, di merci e eh, di eh, eh, di eh, eh, di operai, di industrie, di autostrade, di automobili, di cioè questo eh, e tutto questo verrà realizzato nel concetto dello Stato attraverso la rappresentanza delle varietà che tutte di tipo gerarchico e gerarchia, è, è gerarchia vale tale quale, velo perché possa essere finito. Per il cattolico si riconoscerà nel vescovo del Papa e vale per il comunista che si leterà e riconosceranno la direzione del partito in quel caso toglianto in Italia. Oh, ma però vale eh, per eh, per il capo reparto di una fabbrica e vale per il giovane che dà alla famiglia la prima autorità che gli impedisce un'espressione diversa dai valori consolidati della famiglia monocreale patriarcale da cui proviene. Pertanto i genitori degli anni 50 e 60 sono genitori che hanno una concezione ben precisa di cos'è la famiglia e quindi le ragazze erano stare a casa, i ragazzi avevano un po' più di libertà e l'obiettivo è prendere un titolo di studio eh, e poi avviarsi al lavoro, sposarsi e fare dei figli. No? Tutto questo durava da 50 anni e però era stato metabolizzato dai soggetti sociali e era ritenuta a questo punto insomma a quel punto della della storia insopportabile, cioè nel senso che eh, anche quando avevi il vantaggio di essere figlio della borghesia di acquisire quindi a una scuola di interesse superiore ti rendevi conto che il sapere che acquisivi era destinato più al tuo inserimento produttivo che non alla dilatazione della tua sfera individuale di libertà o eh, di sapere adesso era, era tutto funzionale alla posizione sostanziale e quindi avresti incontrato il barone universitario come autorità che trasferiva poi il sapere in maniera autoritaria e eh, ho riscontrato la famiglia, il desa, cioè si chiama rivolta esistenziale o anche autoritaria per quel motivo che mette in discussione l'assetto complessivo della riproduzione di quella che chiameremo soggettività. Ma se dura se tutta la società è organizzata all'interno della riproduzione della soggettività, stabilità al prove della della possibilità di di scelta individuale, di libertà individuale, vuol dire che la tua vita a 18-20 anni è stata determinata al trovare la tua capacità di scelta, perché l'universo in cui sei cresciuto è familiare, scolastico, di quartiere, di città. È... Ciao Marcello. Eh. Ciao. Ciao. Ci vediamo dopo a casa. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Eh Eh, l'universo in cui tu sei cresciuto ti ha suggerito una serie di valori familiari, ambientali scolastici che fanno sì che tutto quello che tu hai dentro a no, 18 anni e che viene genericamente chiamato spontaneità l'universo delle tronità emotive il tuo modo di pensare non l'hai in realtà scelto ma ti è stato trasferito interamente da una società verticale e autoritaria no, che ti ha formato artificialmente tu essere nel mondo. Il tuo disagio, il tuo il tuo dramma esistenziale è ti avere questo universo che è diventato sentimento, tonalità emotiva, impulso, comportamento, auto-repressione, principi morali e e che non hai scelto di aver, ti rendi conto che sono delle stronzate, ma le hai spontaneamente come emozioni, no? Ora, quindi tu si chiama generazione del atto esistenziale perché si pone probabilmente questo problema perché la mia spontaneità fa sì che io sia tre tanto conservatore di tutto il nel nel mio universo soggettivo del sistema che voglio rifiutare. Ma, allora io pongo, allora avviene un problema che io devo eh, che, che, che che insomma, chiamiamolo la cultura di riferimento dell'epoca si chiama e che poi era pensato da Jean-Paul Sartre sì. da, da questi qua ti pongono questo problema ti dicono vabbè tutto quello che hai detto che hai scelto di avere in realtà è il dominio che la sua età ha esercitato sulla tua soggettività allora per essere spontanei tu devi distruggere tutto quello che hai acquisito e non hai scelto di avere e ricostruirti autodeterminandoti altrove no? per fare questo devi rompere i vincoli con la famiglia con la scuola con il staff quella morale, quella religione, quella sessualità qua e rompere questa gabbia e che ti ha determinato. Eh e per romperla devi in qualche modo uccidere te stesso sostanzialmente, no? Devi devi e e questo vuol dire scegliere di essere scegliere di ha ah, il problema della scelta della, della generazionale diventano determinati, io scelgo di essere una cosa nel mondo, ma siccome non ho altri punti di riferimento, che quelli che mi sono stati dati, posso semplicemente creare una tabula rasa, un territorio di nessuno, infatti c'è una percentuale elevata di michilismo in quella generazione, in cui distruggono ciò che sembra vero, che sembra giusto, per inventare altro. No? E quindi è una situazione che fa molti suicidi, che scappa di casa, che va. Una... Perché arrivano i droni? perché in realtà distruggere tutto quello che hai ricevuto nei primi 18 anni di vita e che non hai scelto di avere e non avevi nemmeno gli strumenti per rifiutarli, per 2 o 3 anni ci guardi sempre che trasmetti l'infezione emozionale e non hai gli strumenti per rifiutare questo. Sei come una questione una una un essere umano intrimmed dominato da una serie di valori oppressivi e che pure magari sono vissuti piacevolmente se la famiglia non è troppo violenta e che proprio territorio per 18 anni con una serie di valori morali eh autorepressivi, diciamo. Preparare tutto pari questo è un compito drammatico di dissoluzione di sé. Ora si arriva al concetto della droga che dilata la coscienza perché scavare proprio in coscio lucidamente è difficilissimo e invece l'LSD, l'acido lisergico forte non a caso in gruppo insieme agli amici permette di abbassare tutte le difese gli strumenti di autodifesa della propria intimità e nella condizione risergica tu avrai la capacità di entrare in profondità o per la meno consistenza per la generazione in profondità dentro di stesso e coprire l'abisso moralistico che produce un comportamento schizofrenico tal tuo essere un antagonista della società mentre nell'intimità in sei un coservatore. Allora, l'acido la, cosa ha una funzione di abbattere le barriere di autodifesa della della cultura che ti è stata imposta e che non hai scelto di avere. Quindi il passaggio alle droghe avviene su un problema esistenziale radicale che è simile al rifiuto della società autoritaria, fordista, taylorista delle sue varie dicentricità. Diventa quindi uno strumento di liberazione questo è il concetto. E qui in questo senso tutte le droghe che producono comunità, come il erme, l'hashish e in qualche modo l'acido perché vengono fatte insieme, sono droghe non individuali ma collettive che permettono una liberazione di sé. Io capisco che è un'ideologia, però abbiamo visto come è vera e come tale praticata. Quindi è una cultura. Cioè, e poi ce le su quel taurino lì, butti togli quella quella togli quella cosa lì della catena, poi su quel taurino lì bella lato dentro intero. Quando quando sono detto al cielo, no? Eh? Eh e eh, quindi il primo approccio è questo. Il primo approccio è questo e viene rivendicato come tale. Non è qui si trovano interi libri su questo pratico. Ovviamente era inevitabile che quella generazione in parallelo scoprisse insieme all'uso delle droghe come dilatazione della coscienza di sé o conoscenza di sé di Cicarelli, infatti, in Taylor non esiste prima Cicarelli si arriva con quella generazione, ora allora Cooper, Line e eh, Azata, ah, cioè, devo dire, uno strumento di autodi autoconoscenza che permette di capire perché uno pensa in un certo modo e una volta che sei padrone del meccanismi del suo pensiero, delle proprie riflessioni e emozioni, li distruggerà per inventarne altri insieme alla comunità di riferimenti i più ribelli escono dalla città normale, si vedono in un certo modo rifiutano e perché stanno sperimentando la possibilità di una comunità diversa, di cui l'uso della droga è uno dei tanti strumenti di quella sperimentazione. Quindi è un processo culturale e controculturale a suo modo rivoluzionario, no? In questo senso, nella prima fase, l'eroina è una delle tante droghe. No? E ora è tante droghe. Non è la più praticata perché è una droga chimica e la condizione è che anche l'LSD è, è una droga chimica solo che è l'eroina l'LSD nell'interpretazione ideologica culturale o controculturale del tempo è una droga che permette questa introspezione l'eroina invece la annulla non ha questa funzione quindi viene rifiutata come una droga che in realtà produce l'alplicità artificiale e la non conoscenza di sé nasce ad origine nasce con questa descrizione quindi la droga ha due caratteristiche negative nelle controculture, che è un prodotto di laboratorio chimico prodotto da multinazionale, e eh, anzi ed è nel contempo una droga che non facilita più che tanto la conoscenza di sé. Allora, la marijuana lascia invece prodicono comunità e comunicazione abbassamento dell'aggressività e quindi la comunità che le fa di un viaggio e un trip traumatico dentro di sé, a volte senza ritorno, di notte eh, perché eh, va occorre il coraggio di entrare nell'abisso di sé per rovesciarlo e cambiarlo l'eroina non ha nessuna di queste funzioni come da adesso non ce l'ha la cocaina sono delle droghe che portano lontano la realtà e invece si intemperano si le altre, le LSD che è una droga del laboratorio e le droghe leggere, la cannabis e i suoi derivati come delle droghe che riportano la realtà un facilitano il cambiamento della realtà questo è l'origine di questo Quindi è finia molto preciso, ha un suo arco comprensibile. Il eroina eh, non eh, ha poi caratteristiche sul mercato internazionali della produzione che ma sì che successivamente e molto rapidamente negli anni, anni 70 subisce una torsione come merce eccellente del mercato delle droghe che non poteva avere per caratteristiche intrinseche nella maldiane lassi se dice. Questo che l'eroina è un prodotto che si sintetizza in laboratorio e producibile quindi all'infinito partendo da una sostanza base. Facendo una sostanza base per ottenere un altro. Scusarmi. Sì, cioè tu tu perina a parte da sostanza base la puoi produrre a tonnellate attraverso i sintetizzatori di laboratorio, come noto, lascioriano non è possibile questo. Non puoi produrre la merce a cio' Marianna come ho detto. Si potrà ridurre la purezza La sostanzialmente non non la ma non è cosa so anche lo stesso discorso delle delle droghe allucinogeno tipo i trip che ci sono adesso rispetto all' LSD c'era allora, perché c'è una cosa molto diversa. La singola droga molto pericolosa pure se non la droga formidabile con scardinamento, cioè più vale all'ipnosi, psicanalisi ma un'epoca di violenza e non governata era una legge del gruppo che non si fece mai da solo a sedersi c'era una guida o vedalcoso che potevo una maniera un che cose molto drammatiche nella rgoscia nel profondo della persona questa istituzione mateneva della sua logica individuale né. però nel sedire aveva un difetto eh, accertato clinicamente successivamente che eh, probabilmente distruggeva una parte del sistema nervoso Ma ad esempio Altman, se non sbaglio, c'era spingeva questa teoria dicendo che non era tanto la sostanza che bruciava Nero, le cellule, eh. ma bensì era la paura, cioè la paura o le multività un viaggio troppo forte che che ti crea degli scompensi psichici. Sì, è vero, conosco la tesi di ognuno, l'ho usata recentemente a Milano l'anno scorso, ma eh, lì il problema Noi ragioniamo su un territorio minato che riguarda la cosa più sconosciuta, nonostante i progressi della scienza, la cosa più sconosciuta, eh, che si conosce prettamente come sono il cuore, il fegato, come è noto, la cosa più sconosciuta che esista è il cervello, ma non solo nelle sue funzioni di produzione psichica, oltre nelle sue, nelle sue funzioni nevola per l'estrema e profonda interazione scientifica tra ambiente e materiale, aspetti fisiologici che tra il cervello, il cervello è composto da 100 mila, 100, 100 milioni, 150 milioni di neuroni che è come se galleggiassero su un mare in tempesta di tante isole, separati tra loro e non è chiaro se l'unione dei neuroni che determinano le sinapsi del tempo e quindi l'unione di relazioni che determina intuizione, intelligenza, cultura, memoria a beh, ah, non è chiaro, è chiaro che non è un patto automatico, è, è tanto meno naturale, che è determinato dalle sollecitazioni dell'ambiente, no? Ma non sono così chiari i processi attraverso il quale eh, tutta questa interazione tra stimolo esterno e riflessione interna si potrebbe immaginare usando la metafora molto rozza che una solicitazione esterna molto violenta o un succedameo chimico violento ponga in agitazione un mare cane e ci sono tante piccole isole che galleggiano e questi qui avvicinandosi tra di loro costruiscono un piccolo arcipelago che produce la distruzione di neuroni ovvero che la droga chimica li produce probabilmente sono vari tutti e due non c'è nessuna prola né a colore né contraria, cioè se segui questo tipo di percorso non c'è né la prola né a colore né contraria. Certamente è uno stimolo così violento che se va in interazione con l'angor col con l'inconscio che ha trattanto un soggetto specifico violento, in altro farebbe non esserlo, potremmo dire, che è un soggetto che ha una relativa serenità di sé che proprio profondo non subirà, se lo si può fare un'espressione limite. Nessuna discussione neuronale all'SD è un soggetto invece fragile, essenzialmente disagiato la subirà. Che non vuol dire che le SD non produca la storia di Europa, perché senza la rete dell'SD non verrebbe tutti di Europa, no? Cioè, viceversa non si può affermare che di per sé le SD sono di neuroni. Infatti, vabbè, c'è cioè... Siamo una che la teoria di Orton ci ha sembra abbastanza compatibile nel so senso sì. che il chimotirile si è convinto che distrugge i neuroni Orton ha tuttora convinto che non li distrugge sì. o che per noi la storia è molto più complicata di questa banalizzazione artezza eh, sì, è molto più era eh, allora, in questo senso si può fare una cosa interessante quello che è certo è che, in, in che che essendo un droge psicotropo intervengono sul sistema neuronale Invece rispetto cioè adesso ho parlato del sì, sì, di come nato il problema, insomma, di come nato il problema, vuol di... dire che provo a dire dicevo nell'edizione fatto prima che l'eroina si prestava per le sue caratteristiche di produzione particolarmente a diventare una merce. E si prestava per le sue caratteristiche interne chimiche ad essere tagliata fino all'infiniterno, cosa che non è possibile invece con l'hash che arrivava. Quindi lasciava già su un discorso prettamente economico sì, di mercato, cioè concepita come una merce, una merce medica che eh, ruina è nata per curare la tosse e la prima lattocente. Ehm per meno che non sonnate poi tutte dalle 9. Comunque se si altro psicofarmaco, eh, la roina e qual è metà per sua queste caratteristiche particolarmente rilevanti del intervento un psicotropo una nerce eh psicofarmaco eh Ma ah, siccome l'ossicofarnoco classico e il produttore esclusivamente in laboratorio di medicina eroina richiede una produzione di una certa pianta di una certa produzione naturale che viene ancora elaborata in laboratorio questo, questo fa come il resto della cocaina ora allora sono due, non a caso, la cocaina e l'eroina sono le due merci droga più care che esistono sul mercato sì, mondiale, proprio proprio per il fatto che sono una produzione naturale a bassissimo costo a basso tasso di ricerca la baina come è noto la si fa con particolari, no? si prende erba, si no l'erba, si prendono le foglie di cocco, si mettono in una bossa, si si rodesse sopra un po' di viticchiarosenella si fa macerare, eh, la si fa marcire questo cocco con il chiarosello, e da questo si ricoverano delle poltiglie e poi dei cristalli e poi della polvere, della sostenza extra, però in quasi ogni industria delle Ande in qualche modo invece poi dura che soi il tavor, che è un laboratorio non c'è ate che ho particolarmente apprezzato e del resto un qualsiasi e con con un po' di soldi, vuol dire un qualsiasi malavitoso può creare un laboratorio di raffinazione della romina o della porcellana. Difficilmente riuscire da produrre il tavoro eh, non si fa una sofisticata produzione. No. Qui si prestavano particolarmente entrambi ad essere merci eccellenti del capitale per per poi da che doveva essere messi in commercio ampiamente tagliate della propria valore di sostanza attiva. No? E tanto tali essendo delle merci che non favorivano l'introspezione di sé, ma al contrario l'allontanamento dal sé e dal mondo è nata così teorica che sarebbero trovi di destra, cioè, invece no, trovi di potere. È eh, la parte di cioè le trovi su tutte trovi la la loro uso storico può essere ripetato dagli abitanti perché la roina pura era riuscire bargo una droga straordinare che dà felicità. Le roina tagliata è merda, ho detto la merda che provoca distruzione. Ma Invece il cioè adesso abbiamo parlato degli anni 60. Tu prima parlavi del tracollo degli anni 70 con invece... Negli anni 70 c'è stata un'ideologizzazione moralistica dell'uso delle droghe dovuta a una fase di politicizzazione dei comportamenti collettivi giovanili e alla nascita dei gruppi politici organizzati. E per cui il problema della liberazione del sé è stato trasferito nell'ideologia politica e non nella pratica esistenziale quotidiana. وجiere che pare usualmente negli anni 70 la la costruzione di grandi organizzazioni sovversive di sinistra eh daruciva un'attenta verticalità speculare a quella del potere però che eh, veniva riconosciuta come rivoluzionare quindi eh, secondo questo tipo di schema la liberazione soggettiva doveva avvenire attraverso la politicizzazione o l'ideologia all'organizzazione non attraverso la sperimentazione di piccolo gruppo, non attraverso la sperimentazione esistenziale, non è tutta trasferita nella sfera della politica per allora, qualsiasi comportamento individualistico, intimista o esistenziale viene considerato una regolazione piccolo-purghese, ora allora, si forma all'inizio degli anni 70, l'inquisitare è una spaccatura tra un'area di movimento che dicevremo controculturale o esistenziale di cui la rivista del Ludo sarà del lettore. Quindi è un punto importante chiedere se sì, è se noi c'è se se deve pagare. Ah, se se se si paga. La peggiore qua è anche 500 € di tassazione. C'è forse spaccatura tra quest'area controculturale che prosegue con le proprie riviste, le proprie comuni, le proprie manifestazioni, eh i vari cerbo, la musica, un processo di liberazione soggettiva e paradossalmente usando anche lei in qualche modo Mars Mars dei manuscriti economici filosofici quello che sostiene che la liberazione di sé è la condizione prioritaria per la liberazione di tutti cioè quindi non il Mars del capitale che appunto già sull'organizzazione e il partito diciamo. e invece nell'altra parte una parte del movimento diventa verticale, ideologico e dentro il partito, l'organizzazione, la classe superaia vede in qualche modo l'identità, di formazione del soggetto e la sua uh, funzione di abbattimento dello stato pressi, dello stato dello stato del potere o funzione. No? Le due ali non si sono mai più conciliate. Giù e per, per fare una, una un esempio di un modello storico, l'unico grande tentativo dopo anni di contrasto avviene nel paese di Palco Largo del 76, che è stato l'ultimo che è stato l'ultimo. E, e come noto si è morto in un disastro, cioè proprio c'è la dimostrazione scientifica materiale che non era possibile, capito? Cioè o abbandonavi Luna o abbandonavi l'altro. Allora lì c'è questo tentativo in cui il lennismo e la la controcultura esistenziale è eh, in un luogo eh, simbolico che talco Lambro si incontrano e però confliggono e viene fuori un blocco, cioè non non nulla. Cioè, viene nulla, c'è be un disastro nel 1976 quindi è l'anno di passaggio fondamentale perché a quel punto nei primi cinque anni nel 1970 c'erano che il problema della droga era pressoché scomparso ed era rimasto la rovina c'era poco o nulla il primo morto di rovina in Italia nel 1974 era rimasto nella controcultura che era minoritaria in rapporto alla videologizzazione politica del resto del movimento era rimasta la pratica sui sì, degli spilli euglidio. Del... Poi diciamo che c'era anche l'alta cultura, lo spilliello si è pure non tollerato e legittimato. Eh, questo anno è uno passaggio in cui c'è la fine dell'esperienza della delitologizzazione complessiva della vita quotidiana e però c'è anche una certa deriva del'aura controcultura che ha esaurito la parte dei cinquant'anni storici è un anno di passaggio in cui finiscono so asseriscono si giuriscono si 15 anni di sperimentazione soggettiva e nasce brevemente un nuovo comportamento collettivo che è quello del 77 che tenta di recuperare una parte dell'esperienza hippie precedente e però riv rivisitata 15 anni dopo e con l'aggiunta delle culture politiche conservate e con di una serie di altre questioni che andavano troppo delicate. Sono assolutamente nuovi Sì, ripropongo una parte delle culture precedenti, ma ne sono anche in parte vittime nel senso che parte del momento dura pochissimo, come se fra 8 mesi venendo documentato che era interresso, ma eh, questo si collega anche all'esperienza dei centri sociali. Ma io problemi... per dirci, faccio mia che erano cose che non esistevano. Si scopre questo epilogo che Leon Cavallo che c'era sicché cosa quando andava alle tre. Si scopre questo questo epilogo che è Leon Cavallo che è nato nel 75 se non ricordo bene ma è un vano caso il fatto è che è nato con funzione diversa da quello che poi è stato storicamente ma diciamo che Leoncavallo non ha granché a vedere con quelli che vengono, passeranno la storia con il cibo del progetto Giorgione che sono il primo in assoluto esempio nazionale di luoghi sociali autogestiti perché precedentemente ci sono le sedi politiche non è che ci sono le sedi sociali ci sono le sedi politiche C'è lo stesso Movimento B, che non è mai riuscito a eh, versi... Sì, si può ricordare breve, questi due brevi episodi del Movimento B degli anni Sessanta, la... come, siamo, come si eh, chiamava? Eh, la, la Cava e di... La Barbonia. La Barbonia e il Commercio, ma sono presi il 68, eh, sì, sono punti di riferimento cittadini, non c'è dubbio, ma non sono propriamente quelli che noi teniamo cegli sociali. Il centro sociale ha una sua origine storica in una frattura che in generale nel 1976 è una frattura complessiva anche la sua italiana molto più vasta in tipo politico nel senso che salga il sistema dei partiti perché qui c'entra nell'area del governo nel senso che cambia da, a partire dal momento del modo di produzione cioè la fabbrica decade come luogo centrale alla formazione della subiettività che inizia la situazione produttiva e quindi è un processo culturale che modifica il panorama della società italiana. Ecco, eh, contemporaneamente nasce una nuova composizione giovanile nelle grandi periferie, soprattutto nelle metropolitani, che ha una soggettità diversa e da quello del 68, e indubbiamente per qualche per in qualche modo anche da quello degli anni 60, anche se preferisce riprendere alcune culture degli anni 60 eh, piuttosto che quelle ideologizzate dell'autunno caldo, sono il post 68, eh quindi sono, non, non sconvolge di me il eh, 66 è un anno straordinario di transizione perché le sinistre per la prima volta nella storia d'Italia arrivano vicino alla maggioranza elettorale arrivano a 49, un po' del per cento la gente che li vota spera in un sorpasso della DC e in un governo delle sinistre come è noto questa non avverrà perché il PC sceglierà di rearsi con la DC e quindi è una tragedia collettiva perché un mandato di immaginare il quale primo, diventa l'esatto opposto di ciò che ha determinato il successo della sinistra elettorale, cioè faccenda che anche il PCI e il sindacato si schierano con la cosa conservatrice cristiana per favorire sul serio la ristrutturazione produttiva quindi del riassetto del capitale e diventano i principali repressori dei movimenti, non che questo fossi stato molto serio neanche prima, certo che in quel momento sono nello scato e sono quelli che giustificano la repressione di così comportamento, cioè questa e questa a breve generazione nel 1977 crea questi luoghi e non li crea anche lì ricrea di nuovo questa orizzontalità che è la tipica dei movimenti pre-68 allora abbiamo avuto un'orizzontalità dei comportamenti che era risposta all'autorità e alla verticalità degli anni 60 si è ricostruita la verticalità anche nei movimenti di contropotere dell'estremo sinistra negli anni, anni 70 si accade tutto questo e si riforma una certa orizzontalità nei negli anni 70 nel, nel ciclo del progresso giovanile, Milanesi o Romani, dico orizzontalità vuol dire che invece di fare riferimento a una sede centrale verso cui si va tutti, la roba cioè il duo si va a tutti, per cui si partirà dalle periferie per andare alla sede di Rossi e Medici Prini, invece che alla sede vaticaantina delle Cristofesi, invece che alla sede di Operai, Via Radio Paraio di Avettore, si creano i propri luoghi di realizzazione della dell'esperienza esistenziale o del proprio universo vitale il luogo di riferimento quindi si creerà alla Barona a Quattogiaro, a Piero a Sant'Ambrogio a Piazzale Corvetto cioè nel luogo in cui tu ti sei determinato come soggetto 16 anni, 15 anni andrai ad occupare perché fino a quel momento le occupazioni sono state tutte in funzione proletaria e per diritto alla casa, non per un uso sociale Basti pensare che le sedi delle organizzazioni extraparlamentari popolari erano tutte sedi non occupate, ma pagamento dell'affitto. Questo vale per sede di Partigiani, dove era già prato, per il manifesto, per quello dell'era più occupato. Quindi non era a posto all'ordine del giorno il problema dell'occupazione di un luogo come uso sociale, eh, eh politico sociale culturale, era a posto all'ordine del giorno l'occupazione delle case come un diritto proletario. L'altra eh, eh, cosa è l'uso Invece il giro tradizionale in in in in in mes in in che luogo questa novità dell'uso dell'occupazione uno spazio sociale come realizzazione della propria soggettività, del proprio diverso vitali e come luogo di riferimento del proprio territorio. E quindi non sono più convergenti verso il centro della città dove c'è la verticalità del potere, ma di invece essere. disgregati all'esterno. E eh, diventano gli indiani metropolitani che si considero come dei soggetti che vivevano nelle riserve mentre il centro storico della città e il territorio dell'uomo bianco eravamo e e e invece noi siamo nelle riserve ci andiamo a appropriare ogni tanto della ricchezza dell'uomo bianco nel centro della città e quindi andiamo a fare delle autodistruzione al cinema andiamo a fare gli sciopero proletari nelle vie shopping con un tipico azione Da, da indiano alla riserva che scende nel territorio dell'anno bianco ma la realizzazione e la ribernazione di sé non viene concepita nel complesso del rapporto con il potere ma nel vissuto quotidiano e orizzontale nel proprio quartiere e nella propria zona del riferimento quindi eh, riprende tutto il percorso anti-autoritario, anti-eliminista degli ipi e dei biti è trasversalista come l'editamento dirà ah ira li torna all'uso della della attorno del massiccia all'uso dello spinello che era tipico e però non era mai cessato in realtà, voglio dire, era moralizzato dalla lotta continua. Si pensi che a Rostagno nel 74 venne mandato a fare dirigente della lotta continua a Palermo, Rostagno per la Gazzetta del Popolo, veramente. Insomma. E e disse che ha giusto fumare gli spinelli e e in prima pagina sull'otta continua, dalle parole conseguenti, la Carolstagno s'era si affiammato il cervello. Cioè, eh, questo la dice, questo siamo già nel sì, 74, no. <ride> nel 74, per cui eh, la Vincelunga sul moralismo che s'era si formato nei rudi poici verticali. Eh. Ora avendo tutto questo era esatto contrario di quello di quello che praticava di condere al nudo l'arga della contemporanea che era parallela. Cioè, c'è questo tentativo nel 66 di condere duale, non riesce nemmeno e però anche la però queste diciamo che della generazione precedente che fa questo tentativo al Palcolamo deve esserci come giustamente dice nella sua canzone il il proletariato giovanile eh, nella canzone dello eh, stavamo si tranquillo festival con di paura a che paese c'è quello che c'è non si riconosce nell'organizzazione assalto al banco dei panini dei gruppi distrugge gli stand si riaproprie si fa un casino e eh, ha ricevuto uno scontro terrificante, sono 100.000 persone, sono mai più visto dettagli in, Italia, in un luogo 100.000 persone, quell'anno c'erano 100.000 persone che sono come chiuse in un ghetto, il comune toglie la luce e non concede la luce per cui sono la Hamde, cose cittine e non c'è c'è poca acqua, quindi si forma una situazione igienicamente molto difficile. Ci sono gli assati, i supermercati di Palmanova per gli altri passi di Lecce, arrivano tutti i tagli, questi si soggetti, quindi loro pazzano via tutto quello che trovano, attaccano l'organizzazione del, del, del festival. Poi attaccano a Roberto Perai, a Lotta Continua e anche a Rosso, devo dire. Attaccano e, si a, e, e distruggono e portano via la merce degli stand, arrivano del tentativo di calmare con un patto col comune la Germania manda questi cani con i polli da distribuire e loro attaccano i cani che buttano e giocano a pallone con i polli. L'arrosto del pollo. Comunque... Riceutano per queste lacche, questa è una cosa veramente molto drammatica. Per, per le droge, le droghe ci sono, ci sono gli spinelli per rientrare al discorso mm. fine anni 70, eh, i primi libri bianchi o del 78, penso contro lei. Sì. Orina comincia già a Milano nel 76 col giornale Piola, che nasce sempre tra i giovani e che si capisce che due è una strategia che non è politica o del potere se si intende questo. Non è un complotto tende a diminuire la presenza della merce spinello o ascice o erba nei quartieri e tende invece ad essere introdotta ma sinceramente all'eroina ad un prezzo nemmeno talmente elevato. Questo farà teorizzare una serie di ideologie da parte del momento studentesco e da parte anche degli avanguardi operai, secondo cui c'è una relazione tra il consumo degli spinelli e il passaggio all'eroina. In, in realtà è un fenomeno di mercato valorato da dai spacciatori che introducono l'eroina come possibile sostitutivo di nessuno del pumo. E diciamo una fase drammatica che si determina a Milano perché, vignate, cioè ci sono cose che va a dire, già tenete presente che il monitor 77 a Milano finisce nel 76, quindi non c'è mai stato un 77 in termini cronologici di anno. Il 77 finisce con la famosa corteo del 5° giovanile via Carducci per arrivare alla scala lotto 1276 cioè questo sono due cortei uno dei circoli che fa riferimento ai gruppi politici organizzati e uno dei circoli quello dei gruppi politici organizzati e impedita vada per Savetrana statale quello della dei circoli del perato giovanile va si avvia adesso via Carducci per a, arrivare da dietro per quella parte alla scala come là per non superare il Bar Magenta, ve l'ha bloccato lì della polizia, c'è questo grande scontro drammatico, vengono lanciate un parte per errore da dietro dalle moto sulle prime file, molte rimarranno bruciate, una ragazza tuttora che fa la segretaria dei Gari Colune rimane forse che bruciata completamente, una cosa molto un imbottigliamento terribile in una via che non ha eh, eh via d'uscita di a Carducci, se andevi a Roma, l'idea di andare, se hai chiuso dietro sei chiuso davanti, sei sono 100 di te chiudendo avanti, sei imbottigliato tra 200.000 persone. C'era sconfitta militare, in realtà era sconfitta politica, questo cannona che si fa le 6, 176. E poi mi danno un certo numero. Cade un grande silenzio, mentre invece esplode un muro del progetto dolor. Cade prima che un grande silenzio e in quel silenzio, in quella sconfitta, in quell'eccità passa la rovina. Passa la rovina. Eh con le operazioni di mercato, la la la la dal procio sparizione dell'AX del Piazza tra il vecchialo, certa ma succede la rovina. Eh giornale Viola che aveva la sede in via Giovassindo al tempo fa eh, già nel 77 lei fa un numero si che batte interamente quello della Renault. Siamo con la prima generazione di tossi dipendenti milanesi e esclusivamente il prodotto della scorta politica del ciclo del presidente. Non sono tutti bolognesi. E infatti la rivendica corre anche come un la con Monteriggioni. Lì sono da vedere. Le rivendica Monteriggioni. Eh la la teoria della della droga di destra e di sinistra è una teoria che è stata elaborata dai gruppi politici verticali dell'NLS principalmente ma in sé non ha molto senso, no? Le droghe sono droghe base, però, appunto la nostra divisione tra quelle che favoriscono l'interpretazione di sé e quelle che annullano l'interpretazione di sé sono un ancora... po' Ma se deve dire in quanto in funzione se la droga è un problema di rapporto con la civiltà, indubbiamente l'eroina pura è una droga magnifiche a facendo concerne il problema della civiltà. Sì. Certo. Perì la pura, non quella sintetica, per l'ere. Il fatto che non ha che non ha cose di eroina per lo meno l'indagine delle delle, delle, delle 10.000 12.000 gocce sequestrate dell'87 alla a, da è da, analizzate dal nulla da, da, da del Tribunale di Milano eh, eh, le dosi sequestrate a Pacciatori contenevano una una quantità media di eroina e sostanza pura del 7%. Quindi avevano una, un taglio del 93%. Però tanto dire per precisare che non si muore mai di eroina, ma si muore delle, delle sostanze tagliate, non di eroina. Cioè l'eroina, quello che quello si è altra droga pesante lo fa morire più di quanto non faccio morire un qualsiasi psicoparlato se preso in quantità superiore alla tolleranza eh eh male. Io so che se uno si fa 2 g eh, di arina pura sicuramente ha delle proprietà addirittura ma questo <ride> non c'è dubbio, ma se ci si fa 2 g di clorina al 7% di valore non succede nulla. Morirà perché ci è detto l'darcene, perché dentro la streminina, perché dentro questo io la mannitolo c'è dentro morirà per quello, non perché l'eroina l'ha fatto morire. Riprendendo i punti che abbiamo segnato ehm dal dalla loro nascita ad oggi, secondo te i centri sociali sono stati un tentativo di risposta sì. all'eroina? Anch'io c'è stato un periodo di silenzio escludendo l'episodio del mio cavallo, che ha una sua caratteristica molto particolare, noi da noi l'ho trattata a parte. Il ciclo del progetto giovanile spariscono per la gran parte tutti nel corso del 78-79 e le due, le, le, sotto i colpi della repressione del governo dell'unità nazionale, dei processi di riferimento complessiva, dell'organizzazione della società, per i più citati prima, e pare che ai giovani che non vogliono farci il monogare rimangono solo due vie, e eh, o clandestinizzarsi entrare la droga armata o l'eroina. Eh i clandestini armati nel 76 in tutta Italia non sono più di 100 e un anno un anno e mezzo dopo, cioè a metà del 78 sono più di 3000. Ora questa eh, 30 volte di più di quanto erano l'anno e mezzo prima, è la dimostrazione che la i tossicodipendenti vengono valutati in circa esistenti a livello nazionale nel 1976 sono 25.000 nell'ottobre 1977 e sono 80.000 nel 1978 quindi è avvenuto un flop sociale, un disastro delle possibilità della fiducia di cambiare il mondo che ha indirizzato i soggetti o a scelte radicali e estreme come la lotta armata o nel privato eh? ecco, il compagno di Arancioni per intenderci, insomma è, temistiche o verso le ruine. Le ruine è la merce più diffusa che c'è in quel momento, perché è anche la più manipolabile in termini di mercato, più manipolabile, cioè si può manipolare e eh, eh, tagliare più di quanto non si possa mai fare con l'ascese della Valuare. E quando è che iniziano a esserci le prime risposte da parte Io credo che c'è un periodo di silenzio che dura per tutto se non 79 e inizio degli anni 80 al dirà anche del lavoro che stanno facendo col cavallo, vale si con quello di bro bianco. Quello l'ha fatto col cavallo, questo l'ha fatto il collettivo autunnale ticinese con i San Lorenzo anche se si è che siete così fatto col cavallo. Iniziate e la banda è così tra il casoretto, c'è Bellini e Socci. È eh, con il dacile a petto che per larga parte risultò inesatto, però cioè, un disastro, il questo il zasso soldi del vostro dialetto sul giusto altro perché era basato sulle tariffe giornaliere di giornale, informazione di polizia per cui vennero assegnati figliati eh, la funzione di spacciatori e della gente che invece erano dei semplici consumatori eh, cioè c'è proprio una serie di pestaggi impropri, ci fu un momento molto violento alla stazione del 78, di cui eh, l'autonomia diffusa ormai che era le corde dopo dello scippetta di Roma e di Bologna, segnalati 77 girava per le strade pitchiano direttamente chiunque sto rasso lo sfacciato, facciato i fossi contro il territorio. Eh il blog che su eroina venne presentato al all'indviamente a Leon Cavallo, ma veneralizzato da da questo collettivo trainese che aveva la propria sede a Alcolis a Lorenzo, che non c'è l'attuale che c'è l'attuale insegna paletteria che era coordinato del telleglio di Arbino che poco dopo passarono tutti in gruppo alla fermata del Mercasoredo invece cioè le linee non passavano alla fermata. Eh ma il cavallo era era incremento un luogo abbastanza silenzioso riservato presente solo una rasotra. Per esempio sta che no. sociali autogestiti. Sono di tipo nuovo. Possiamo definire genericamente pazzi, no? ma i giorni sociali di periferia, parlo di questa zona superintente, diciamo il centro sociale Sant'Ambrogio, il collettivo autonomo della Barona, che erano 5-6 giorni, finiscono in realtà nell'81, sono, sono morti, distrutti dall'eroino, dagli arresti, dall'incriminazione di in pazure, il collettivo autonomo Barona, come si sanno, che erano dei costi più grossi della zona sud, sono morti, sono morti, sono morti, sono sarai provvedimenti accusati a Lucio Torreggiani, di Ladatsch e colleghi del cosiddetto gruppo tratturati, chiati in carcere come nostro rappresentante il 100 di questo, però mi fanno pensare che già li ricotte, no? Una parte di loro c'è si andare al carcere per finire all'eroina, una parte che in maniera alternata erano stati, usi di caccia andranno all'alternato, però con rispetto di questo. Quindi artica. si può dire che cioè per tutto il periodo dei primi anni 80 di cioè c'è un c'è un grande di silenzio e una grande distruzione, un grande silenzio e una grande distruzione. E <ride> con piccoli gruppi che vengono qua e là con grande difficoltà e sì. le prime grosse campagne ma Direi che io per per per la la, la, la riconfezione dei centri sociali secondo me può partire simbolicamente dal due dal virus, sì. ma de, eh, ecco nell'area strettamente punk, diciamo Sì. Che palle, vabbè, vi correggo, era un'occupazione abbastanza promiscua perché c'erano anarchici intorno. Sì, però vabbè, se ci c'era sì. il video con quella critica che era un erano anarchici all'inizio della fine degli anni 70, 70, diciamo del 79, e però è già è già comunque eh, facevano un lavoro su sulla questione eroina, posso si sì. dire che sì sì, sì. sì, sì. Diciamo che io sono convinto che i centri sociali milanesi, specialmente quelli di periferia, di Resti di Sant'Ambrogio La carcernetta di Baggio eh altre parti di Quartoggiaro nascono programmaticamente come uno strumento di lotta contro il re, per programmare la libertà dell culturale dell'essere punk, quindi scegliere un certo stile di vita che può essere essere vegetariani, bassi in un certo modo arrivato allo stile come un sociale, un vero e proprio che però significa tu tu tu dici a questo punto della storia non ci sono più orizzonti possibili di circolazione, non più, tu, no? Non c'è più, sì, sì. sono finiti gli orizzonti possibili della politica e della circolazione. Beh, io devo inventare il presente. Invece c'è un esempio, veramente, io invece il presente devo rappresentarlo ed esistere in questo presente. C'è un presente distruttivo sono circondato da odio. E in più sono circondato dalla falsificazione mediatica. Allora cosa faccio? Io trasvado il corpo in una macchina di comunicazione e di protesta. Ora mi metterò un certo degli e porterò per la città questo veicolo di protesta che ha fatto i capelli viola, oppure verdi, gigolici, ha un simbolo di anelli di di di boracchini, di, di, di, di tatuaggi, cioè tu che, quello che devo non non ho più la possibilità di fare un giornale una organizzazione io sono un soggetto che gira nella città è un virus no? è un virus che esprime protesta e il mio corpo diventa l'opposizione alla classificazione mediatica ora la mia scelta esistenziale è con la mera radicalità quindi animalista, vegetariano, o poi zetetico, corpota, io sono una, distruggo il rock, faccio un mo Guarda certo qualsiasi sito compromesso cioè mi chiude in una modalità chiusa che non comunica, non comunica con l'esterno. Non voglio nessuna contaminazione, sono un gruppo puro. E metto però faccio questo lo difendo da un sociale insultivo e io offro al al tossicintendente un'alternativa. Scegli il centro sociale. L'aggregazione o l'eroe. Non posso intervenire sulla tua vita. Però la libertà nei due di parti però ti offre un'alternativa o okay. ti fai o vieni eccetto qua se non sbaglio nasce anche lì in quel periodo lì una contraddizione no? che è eh, il largoso di sostanza anfetaminica si sì, girano, girano, girano anfetaminica girano sostanze girano sostanze con una stessa logica un po' degradata della ricerca di sé che era simile a quella degli di vegano Nella cultura punk c'è si taglia fuori interamente il periodo politico esatto. tra il 69 e il 76 si recupera una parte della cultura sotterranea del 77, ma sicuramente si recupera una gran parte della cultura hippie, quindi c'è sempre questo rientro, sì. questo rivedere la controcultura quali quali della negli anni 60, allora mm. Inesberg, cioè, la sua radicalità, quindi oggi si scoprono i Ginsberg e sono questo la controcultura esistenziale che si ha fatto sempre, quindi però siccome è tanto è cambiato intorno, c'è un panorama distruttivo, non c'è più la classe operaia, c'è il processo di chiusura capitalista, c'è molte cose che sfavoriscono, nel senso che mentre nasce il movimento IPI c'è in Italia una grande dilatazione nella sfera della democrazia, e invece quando nasce il movimento eh, funk c'è esattamente l'opposto, c'è la distruzione della sfera della libertà e della democrazia, c'è un stato repressivo che mangia a migliaia o migliaia di persone, c'è le fabbriche che vanno appessi e vengono licenziati i soggetti, c'è l'eroina che si diffonde, che non c'era durante l'IPI, eh, come un pericolo incombente, come una morte che In di atalaglia e quindi nasce un moralismo ideologico necessario contro la mercerina come una droga di per sé del capitale o forse sa non lo è in sé anche se comunque ha la caratteristica di esserlo una droga come se creare altro intendo dire ma certamente quella cultura era un'espressione di una necessità di combatterla ovvero la conflagrazione totale posto che oltretutto non è rovina mera mera dire però quella era certo può dire che cercare il nesso con uno degli obiettivi progettuali dei centri sociali degli anni '80 è la lotta, contro, anzi diciamo che è un aspetto strutturale rilevante della nascita degli ultrasociali. Quindi se il movimento del '67 faceva i luoghi sociali come realizzazione complessiva di sé e voleva purificare il territorio, quindi il ciclo del teatro giovanile farà un'isperimentazione sì di liberazione esistenziale, ma però lotta contro il lavoro nero perché loro erano riusciti a farlo a livello delle ronde di quartiere contro il lavoro nero sono le ronde perché il loro quartiere dia opportunità di liberazione al lavoro o di, o di ricchezza se seguendo le regole democratiche, no? E spiedo. E invece tutto questo viene a cadere come teppa. Il voto pac si chiude in se stesso, non c'è futuro. Eh eh lo spazio sociale diventa il luogo della realizzazione complessivo dell'esistenza. Lo spazio sociale non l'universo di Carlo del mondo, ma lo spazio E... nonostante lo slogan rompere i cerchi cioè la grande idea della organizzazione antialpica che è più un'aspirazione che non si realizzerà mai credo. e il collegamento tra questo è è la campagna che c'è stata alla fine degli anni 80 da una parte da parte del centro sociale di Conto... Via Concetta e da una parte la... da parte del centro sociale del cavallo nero di Monopoli e quella è una condrizione che interviene quando come ci si può la le ipotesi che si sta facendo una nuova legge per sì. la legge per fare la legge russa del Torino abbastanza intenzionalmente, anche se l'ha voluto a classe, poi sono sulla firma sono loro. Eh nasce una tradizione difficile per che crea un grande dibattito in tutta Italia. Sia nei centri sociali politicizzati come con i padovani o fiorentini, ricordo, sì, hai quei diciamo punti culturali A quel punto per larga parte è SPUNK, che è la cultura PUNK che termina nel 1985-1986. Per cultura PUNK intendo questo separarsi per gruppi che si riconoscono tra uguali nella metropoli, eh, separati da eh, gusti culturali, sociali, musicali, di abbigliamento. Eh, sì. allora, allora sarebbero che poi hanciato punto cadilli invece che i dark invece che amen invece che la fantasintesi testimoni ossarotte invece che questa faccia che si è stata quest'anno quella che il ragno tele per ban metropolitana che ha tentato di assorbire sì Gary Dilly però certamente c'è una separazione i punk non scrivono punk come nel modo che scrive con la x per terminare cioè una radicalità diversa dal punk stereotipo israelitero Per cominciare, ci sono controculture che alcune comuni contradi loro e altre no di stessi skinhead a inizio degli anni 80 non sono dei nemici, sono una vere e tante espressioni delle controculture ribelli britanniche. <coughs> non potece di cazzo anche loro, però non sono vissuti, cioè, dallo che il London Caval, che allora era un grande contenitore <coughs> registrava la presenza serale degli skinhead con qualche confronto di confruttorità, ma non con questa separatezza biologica che in generale successivamente lo schinnet era una delle tante espressioni molte che che mo, c'è stato un travaso continuo spesso tra panche schinneto tra rocavido schinneto tra tessoir alcore e schinnetza cioè molti che non so generale che uno delle degli schinneti nella nidra era era sicuramente un amico dei pan, sono io cioè tutto quando ritorniamo alle sfilate vicine ecco con la, con la Croce c'è tipo però c'è insomma tutte queste cose le erano espressioni narrative dello stile diversificate con tutte le definizioni che ne conseguono e però con questa cosa unitaria del no future della facilitazione negli atti che ha già creato degli spazi di autodeterminazione compreso anche auto contro le erorie e eh, la eh, eh no, no si sì. sì, compreso anche e eh, l'ultima cosa <coughs> no, eh, no c'erano gli ultimi due punti però no, ecco la contraddizione ridicola sulla legge era che in ogni caso tu non volevi la punizione del tossicodipendente perché era un tuo fratello. Tu gli offri un'alternativa centro sociale, eroina, ma non lo no, non potevi mai accettare. Lo sloga contro l'eroi, contro l'eroina, contro lo Stato, contro le proibizioni di, contro la legge, contro la eh, eh, era, cioè noi sappiamo, ci pensiamo noi l'unico metodo per uscire dalla rovina sono i centri sociali autogestiti non la detenzione ehm altro punto eh l'antiproibizionismo in rapporto al mercatonale dai possiamo dire è... sì il il il, il è Mario Deaglio che al tempo che è un geniale commentatore della Confindustria, giornalista della stampa e all'onore del di Sorrentino. Quando venne posto in Parlamento la la legge Russo-Porino, fece un, un, un intervento di segnala lucidità per essere lui un esponente della Confindustria. E se non c'è dubbio che tutti i dati riportati da dagli analisti più avvertiti del Ministero Interno, censis dimostrano l'enorme diffusione dell'orina al di là della modifica della figura del tasso che ti permette che sarebbe tutto il discorso a parte non si può fare rapidamente eh, ah, l'enorme di sua diffusione è l'eccedenza della merce sul mercato ha determinato un formidabile abbassamento del costo medio della cosa e per cui il proibizionismo non fa Il punto ideale aveva un suo senso perché partito dal presupposto che la merce eroina nel ciclo complessivo di accumulazione capitalistico italiano rappresentava quel momento intorno all'88, grosso modo un settimo, un ottavo del prodotto intorno al nord del paese. Allora siccome nessuno è una lista capitalista a farmi fare una differenza, una differenza quanto fa a volte manifesta il tra capitale lecito e capitale illecito nel senso che la posizione di un capitale illecito di 80.000 100.000 miliardi è vero che viene prodotto con forme legali, cioè non dalla fabbrica, non dalla finanza, ma è previsto dalle banche di mettere a capitale lecito. Allora vuol dire che la posizione che l'eroina contribuisce in maniera massiccia alla ricchezza nazionale, cioè rappresenta un settimo o ottavo del prodotto totale del paese. Ci dubbi o obiezioni? Per cui il paradosso del tasso di pendente nell'Italia degli anni 80 è questo, no, che benché grosso modo ci ho fatto il giro 500.000 tassi di pendenti in Italia negli anni 80, il che voleva dire che in una fase di ristrutturazione dell'economia tu avevi tolto dal conflitto e dal mercato del lavoro 500.000 persone, 500.000 giovani, hai però gravato invece quel problema sul mercato del lavoro sul sul conflitto. E in più avevi resi produttivi e non improduttivi E che essendo così che spendeva immediatamente 100.000 lira al giorno di pura Cina, magari di più, o di meno, ma comunque una cifra molto elevata al giorno per eh detarsi dell'eroina contribuiva alla formazione di un capitale illecito che niente in positivo meno era notava rappresentando lordo del, del paese ital, e cui era una una esigenza strutturale dell'economia italiana l'esistenza del tossicodipendente, per questi tre motivi, ne chiaro una forza lavoro superflua nel mercato del lavoro allora perché non c'erano ricchezze e perché non producevano conflitto, quindi c'erono un po' dell'arme sociale, col furto e cose. Però si è anche dovuto un certo punto fatto quella legge indubbiamente perché ha rotto il ciclo della cattra del lavoro. In realtà, nell'87, 88, 89, 90 si assiste nelle regioni del sud al nord a un formidabile avviamento al lavoro di soggetti giovanili, cosa che non era mai avvenuta dal 78 in avanti e a quel punto quei giovani che erano impredale eroina o alle droghe andavano riavviati in maniera coatta alla fabbrica o al lavoro, lavoravano. E quindi si fa la legge predizionista che ha due funzioni: rialzare il prezzo dell'eroina perché contribuisce al entrata nazionale e riavviare al lavoro i soggetti riotossi. Di fare di termine, ma insomma Dire, sì. che gas folle attuale. Questo è stato dello spettacolo di una roba del genere. No, no, erano anche no, questo no, quello Beh, che stavamo dicendo prima. Parli del discorso dell'estasi, questo stare sì, sì. ah, della cocaina. Sì. Ah, no, mi ricordo che c'è venuta una modifica straordinaria nei consumativi antidrone che di eroina. Tutti sanno che per larga parte nei quartieri milanesi l'eroina non è più un problema così rilevante come lo era diciamo 4 anni fa, cioè, che ah. anni fa, diciamo che e non è più tanto è vero che una parte della progettualità, della progettualità dei centri sociali è in crisi, vi è muto a mancare uno degli aspetti importanti che l'avevo sottolineato all'inizio. Perché qui la roba è che sono più o livelli molto meno. Ma in realtà ci sono veramente molto meno perché questo è il dato più indicativo Ci dessero moltomeno è è di fatto che le statistiche giudiziarie di Monza e della Brianza negli ultimi 3 anni i reati di strada, che era il tipico reato colesso da tossico dipendente che aveva molta popolarità, è diminuito del 60%. E che vuol dire che le persone non va più a rubare, se c'è non va più a rubare, un vero che ce n'è molto meno. Questo è il due. Secondo dato tecnico. Quello che colpisce in parallelo è che però nell'anno 90 91 92 invece paradossalmente mentre diminuiva la visibilità del tossicodipendente nella metropoli milanese aumentava raddoppiava triplicava il numero dei morti per eroina che sarebbe una constatazione eh un tale perché fino all'88 i morti medi all'anno di eroina in Italia sono stati 280-300, nel 89 diventano 550, nel 90 intorno ai 900 e passano al 91 vanno a 1100-1200 il momento è terminato. Ora allora, le teorie che sono circolate al periodo è che c'erano in giro l'eroina troppo buona che faceva morire tutto in sensato, per serve. due per per, per per due motivi fondamentali, perché nessun pusher vuole far morire proprio cliente che aveva reputo fisso e non si vede perché dovrebbe per farlo morire quella gli andamento, se gli dare la pure guadagnamene, far morire il cliente sembra assolutamente capito, completamente assolutamente insensato. In realtà stavamo modificandoci la figura del tossico dipendente il nuovo tossicodipendente è meno visibile lo si capisce anche esaminando le stesse delle morti che sono rarissimi i morti di 19 anni, 20 anni non sono tutti i 25 anni, 26 anni anche si potrebbe dire che sono i tossici cronici che muorono invece non è vero perché è quello che colpisce ancora di più che la gran parte dei morti di arruino negli ultimi 3 o 4 anni sono gente che ha un'attività regolare sono tossici invisibili sta in famiglia, spesso è sposato ha quasi sempre un posto di lavoro E non muore più, quasi più in un mondo più basito nella strada. E che vuol dire che è avvenuto qualcosa che si è modificata la figura del tossic dipendente. Un tempo tossic dipendente si faceva che era non andare a lavorare per per scuse di mancanza di lavoro, oggi va a lavorare per farsi. È diventato diverso tutto. Invece di questo della prima c'è una figura dove non a caso mentre mentre diminuisce a Milano il consumo delle urine in maniera massiccia e tutto si è spostato nelle città locali, c'è nella pandemia maschera, nell nel cesno al masco nella mantovano, nel per esempio nel baresotto, eh, provincia. nella provincia perché lì c'è nuovo sistema produttivo e lì i giovani trovano più a che lavoro, non nella città. E qui, vabbè. In parlo c'è l'arrivo di queste nuove trovie, la sessualità soprattutto che è diffusa insistentemente, mi pare di capire nei circoli sociali così eh, si possa dire o meno, ma è altrettanto diffuso nelle discoteche di Gran Lente alla metropolitana. Io per per il lavoro di segretario che faccio ho passato tre sabati consecutivi per indagare l'universo giovanile del lavoro post-fordista e delle piccole imprese alla alla discoteca Genesi Donato, che è un'attività discoteca di tale in Europa, cioè sale 10.000 persone, non zero, Donato di Cine Brescia. E diciamo che il sabato sera di avere questa idea che ha l'afflusso di una generazione giovanile che lavora per la gran parte nel messo indotto di piccole fabbriche bresciane perché l'Asse Lombardo ha questo aspetto cosiddetto del posto. Io ho fruito una, una un venditore atteso salto di estasi che sul luogo abbiamo qualche proprio allora proscriviatensi di Galleria Verde. No, no, dopo devo scrivere a discoteca Generos per la discobinita che sembra un'indicazione per la polizia. C'è una biblioteca no, no, del 9, no, una sì. no. c'è una discoteca del 9. No. Non si mette bene. Eh credo che abbiano qualche accordo col proprietario e suppongo una qualche complicità con le forze di polizia. Ora lui ha detto che il 10 sabato che sono riuscito a intervistarlo, ha detto che in quella notte aveva venduto 1420 pastiglie di LSD. Sì, no? E quindi erano in 3 e quello a montadua diventava 40.000 euro a uno. Gli mandava fuori i soldi eh quotatamente eh, mentre altri entravano i portai di giustacetti. Eh. Certamente c'erano 8.000, 9.000 persone che erano sul sole, non ascoltò 5.000 che ci era stata. Eh ma però certamente la media montelevata, non so perché già 40.000, pensavo ieri quella notte 60 milioni. <ride> esatto, questi lì ora no, di chiudere molto forte. Allora, se per le società locali il consumo di questa nuova droga è in parallelo, devo dire, alla diffusione in massiccia dell'Ucraina, che è altrettanto presente nelle stesse discoteche di quanto lo sia l'Estesi. E in questo caso costava 170 euro al chilo. Ma la vendeva direttamente al bar. Come ci andava? C'era sempre era disturbata. Era una vola no, per per vecchia esperienza non era non era una buona sorta, una buona merce, eh però è un prezzo di mercato più o meno conosciuto sulla Sandro Duomo. Diciamo che credo che fosse intorno al 40-50% di questo. Eh, se lì è comprensibile perché è un prodotto della riorganizzazione del lavoro cosfordista che ha distribuito i lavoratori su migliaia di unità sparse di piccole imprese tra il Piemonte, il Lombardia e il Veneto, che hanno un orario medio di lavoro di 50-60 ore settimanali e per cui devono poi realizzare in questo breve spazio del tempo vissuto del sabato tutto ciò che vi è stato privato nel tempo di lavoro di quinta settimana e quindi questo consumo è un'espressione dell'infericità che devono realizzare in quel sabato io voglio dire che uno soggetto di questo tipo che va dentro con una ragazza, siccome il diverso costa a 25 mila da sono 50 mila, farà due consumazioni e andrà a 70 mila compra due pastiglie e va, va a 160 mila vuol dire che si spende 200 mila lire nel sabato sera, è un'altra trentina che ho intervistato mediamente in una non macchina su cui pagavano, i lavoratori dipendenti pagavano mediamente 700 mila lire al mese di rata, era una macchina grossa, prendono questi ragazzi, quindi vuol dire che un milione, tre, un milione e quattro del suo reddito è investito per il proprio tempo vissuto, l'automobile, un la discoteca, la ragazza. Allora, vuol dire che lui deve guadagnare per possa al tra allora, i migliori, mezzo, l'università di tale suo è eh, far sì che lui non esca mai più di casa, nel senso che non vada vite da solo, vivere la famiglia deve realizzare eh e e poi eh, tenta di sparare il sabato sera, tutto questo nel bisogno di vita che gli è proprio prebito dalla produzione diretto la Signora, ed, ed è normale che poi si impasti periodicamente nel piloni della autostrada, comunque eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, poi da questo tipo, per tanto di, di questo tipo di percorso, intendo dire, e però se anche il circuito dell'erovina nello stesso settore si sviluppa, c'è lo stesso tipo di soggetto sociale che si lavora per farsi vuol dire che l'universo del lavoro post-fordista e post-industriale, della fabbrica diffusa, produce per adesso nessun conflitto, ma produce un'ipocrisia profonda che porta a questo tipo di comportamenti, insomma, sì, è il primo segnale che questo fa così, che non vanno nemmeno a rubare, così lavoro 60 ore per comprarsi 10-12 € in al mese, o invece che i 10-15 posti di etesi invece che alle discoteche, invece che alla DMV, intendo. Quindi è come un capitalismo materializzato nella vita quotidiana suciiali sociali credo che sia sulla diffusione dei centri sociali penso che sia un'evoluzione logica della crisi e delle controculture io non ho nessuno resoconto però mi sembra che sia un consumo dovuto più a stanchezza che a un progetto